Fredagskrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Jaha, <tryck> <tryck> oh, oh, oh, god morgon. Regnade på er, det gjorde det på mig nu på morgonen. Den 21 februari. Mörkt och regnigt, men plusgrader. Det är, man känner att det är vår i luften. Och vi säger stort grattis till Knugen och till... Uh, Sylvia. Och framförallt grattis till prinsessan Madeleine som har nedkommit med en dotter i New York nu. 22 och 41 lokaltid. Det är nog 20 minuter i sju det. Svensk tid En dotter och både prinsessan och dottern rapporteras må bra. Grattis. Jag undrar vad hon ska heta. Jag föreslår Beata. Eller jag vet inte. Vi får tänka på det. Här kommer docenterna. <skratt> oj, oj, det där, vilken bra start, va? Då säger inte jag, stå på egna ben. Och det kan man väl säga, det lär väl den där lilla ungen aldrig behöva. Utan det kommer vara fler som kommer stå runt. Men stå på egna ben, här har vi två stycken gäster idag som, som verkligen står på egna ben. Idag förstår ni, idag ska vi prata om uh, någonting som är så spännande som polis eller utbildning till polis. Uh, så jag hälsar varmt välkomna mina två gäster uh, Sandra och Pontus. Välkomna till Fredsfrallan. Tack. Hej, vad kul att se er. Ni ser ju pigga ut där ute. Förvärdans värd. Ja, det så. Ja, vad kul. Ja. Ja ni, ni är bägge studenter på förberedande polisutbildningen här på Somenbygdens folkhögskola här i Trana ja, så det hör. Ja. ja bra vi ska prata lite om det och och, och, och lite saker runt omkring. Men vi börjar som vanligt. Ursäkta, så att jag börjar med damerna först. Ingen jag är ju så gammelmodig, så nu är det väl någon som kommer säga att det där är det var inte riktigt jämställt. Men det är okej, okay, va? Självklart. Du kan säga vi kan ta ålder för skönhet. <laughs> ja, ja. Och då säger jag så här, som vi alltid börjar. Jag säger, vem är. Vad står det? Sandra Kristina Berg. Står det så? Ja, det stämmer med ja, det. Vem är, vem är, Sandra är tillståndsnamnet, eller hur? Det stämmer ja. bra. Vem är Sandra Berg? Ja, det var en bra fråga. Ja. Nej. <laughs> Nej, men eh, Sandra, 24 år gammal, kommer ifrån en god liten håla som heter Östra Frölunda. Eh, ligger eh, väldigt nära Ullared, om du har varit på GKs? Oj, oh ja, yeah, absolut. Det är så här fav favistella. Min, ja, min har aldrig varit där, men jag har varit där med min morsa och mina döttrar. Ja. Gersen, du var värst att handla. Ah, oh ja. Uf, ja, Du ska säga kvittot, jag har spart kvittot fortfarande. Ja, det är bra. <laughs> När jag vägde som mest så räckte kvittot gott och väl runt. <laughs> Det brukar lätt bli så. Jaha, så alltså, Östra Frölunda. men. Ja, Västra Frölunda har man hört talas om, men det är något helt annat, ja, eller det... Ni är inte granne med Västra Frölunda? Nej, det är tio mils skillnad, så att det blir lite långt emellan. De som är sådär, som jag har väldigt många lyssnare som sitter och antecknar nu sådär mm. aha, eller som har -karta, sätter de Sverigekartas och då ska man befinna sig i Svenjunga kommuner. Det stämmer det. bra. Aha, okay. men, men Östra Frölunda är verkligen en liten ort. Ja, väldigt, väldigt liten. Vi ja. är 300 invånare. Ja, så, så alla det... känner alla sådär. Då. Exakt, aha. så att det gäller aha. att passa sig vad man gör. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, men eh, sen då? Sen då, eh, spelat fotboll sen jag var tolv år gammal. Jaha, okay. så, ja, okej. Footballkär. Nej, men med lite målis. Äh, målvakt Målvaktare, stryktor eller mandra. Ja, andra ja det, det kan man väl säga. <laughs> Aha, okay. Det kan vara bra. Vad kommer det då? Vad var det så där Var det det gjorde i Östra Frölunda eller deras fotboll? Var det så? Var det? Ja, det var det, eller jaga i skogen. Ja, okej. Okay. Så att eh, ja, men, fotboll är en stor sport i Frölunda ja, okay. ja. De är just nu uppe i division två. Så, Oj, att det så, går så bra pass. Det går ja, riktigt ja, bra. Ja. Så det går fint. Okej, så det var fotbollen liksom var, var, var det, det stora fritidsintresset när du växte upp? Det var det verkligen. Okej. Ja. Men eh, sen blir det ju mycket att när man kommer ifrån eh, de små orterna så finns det ju inte så mycket affärer och inte shoppa och fika. där, och det. Så Nej. att eh, det var väl ute i skogen och ja. skjuta lite leduver och sånt där. Ja. Och spela fotboll. Ja. Men visst är det så? När man bor på ett litet ställe så, så, så, så är man liksom... Vad ska man säga? Man är duktig på att hantera ensamhet. Det alltså, eller hur va? Mm, det, det är något sånt där som man kan känna sig kanske sen. Jag vet inte, för jag kan känna det så att man, att man att det, det, när ska jag få vara ensam än? Ja. när man jag liksom flyttat <laughs> förstår du när man flyttar till ett större sammanhang så är det liksom det händer grejer hela tiden. Ja, absolut. Uh, ja ja vet, men det är kul. Ja. Det, är, det är roligt. Ja, ah, vad kul. Och nu, nu, nu är du tråkig oss? Ja, ja men. Ja. Ah. Och ska bli polis. Ja, det var tanken. Ja, vad spännande. Ja, det ska vi prata jättemycket <laughs> Absolut. mer om. Men nu ska, vi, nu ska vi dyka på Pontus här också. Så vi liksom, och där Pontus, han har, han har gör många namn. Han heter... Jag, jag tror det. Anders Pontus Oskar Unger Fast Pontus då. Unger är det som du liksom vänder om när någon skriker kan jag tänka mig. Precis. Det är Oskar, det låter lite kungligt med tanke på äh, prinsessbarnet här då. Ja men jag har nog lite kungligt blod i kroppen ändå. <laughs> det är så e ja. ja, det känns men, som det. Men du Pontus kommer väl från en stor stad i varje fall? Jag trodde jag kommer från en extremt liten stad. <laughs> okay. Men äh, jag blev ju, fick ju höra annat här, att <laughs> ja. äh, Jag kommer från Forshaga, en liten ort norr om Karlstad, i Värmland. Ah, okay. ja, jag trodde det var minsta hålan Som gick att hitta faktiskt <laughs> Men det borde ändå 8-9 tusen Så ah. att eh, jag kan, kanske kan säga Att det är ja. från en Herre, ja, Gud, Jag bor i Boksholm, där är vi 5 tusen <laughs> Sträck på det <laughs> ah, Okej okay. men, men fotboll Är inte grejen för dig? Det var ah, tills, okay, jag, ja. tills jag gjorde valet mellan fotboll och ishockey ah. Det fanns inte så mycket mer att göra Än fotboll och ishockey och liksom. Nej och valet mig gick på ishockey Jag menar vi har bara två mil till Karlstad Där det är ju Färjestad som gäller Ja just det, uff, tweet tvi, tvi, tvi. Uff. <laughs> fina ja, grejer här. Aha, ja men du och då, Det valet gör man ganska tidigt ändå va? Ja Eller När, när, när, när väl, fick alltså. du liksom välja för det är rätt träningsintensivt? Ja det blev väldigt träningsintensivt Men jag var väl där. 12 år, 11-12 år När jag gjorde valet med ju träningar och helger och matcher som krockar Ja uh, precis Ja, det där är väl en av kritiken som riktas kanske till mot idrotten överhuvudtaget. Att man, att man måste välja så tidigt för att liksom bli vars om det nu är så. Jag ja. vet inte, men, men, det, det, men ska man hinna med skola och allt Precis. Eh, Vad? Va, ja, hockey. Mm. Vad va, spelar Vad va, var du målvakt också eller? Nej, jag var um, back. Ja, okej, okay, men det är ju nästan målvakt. Det, det, <laughs> ja, det, i det, princip. Det, det, där Stabil, som, det är ah, där okay. ah, okay, som du Det definitivt. Jag har ingen du fortfarande hockey, eller? Nej, det gav jag upp för ett par år sedan ah, okay, ja. Skola och eh, vänner kom för det. Ah, okay, Ja, För det är enormt eh, Träningsintensivt jag, jag inte det. Sandra, lirar du fortfarande fotboll eller? Mm, halvt om, halvt. Halvt, om Men, halvt Det har blivit lite sämre nu I ena, ena halvlekan <laughs> <Exakt. laughs> okay, ja. Jag får bestämma med mig Vilken ah, okay, jag vill ta, ja. ta första För om... det finns väl det finns fotboll här i Trondas också Absolut Tror jag. Nu det... jag kör, jag är verkligen på tunn här nu ja. Men det borde finnas jag. Du, säger, jag det det Nej, du ser var inte helt i det blå. Ja, du ser. Ja, bra. Ja, men du Pontes vad vad, vad vad hände sen då? Ja, vad hände Va? sen? Det oh. hände inte så himla mycket. Äh. Det var nog därför jag kom hit. Ah, okay. Jag behövde något att göra. Ja. Ah. Så att jag kollade runt lite och tänkte vad, vad ska man göra i livet? Ja, ah, okej. Okay, ja. Ah. Så polis kanske. Ja, ah, just hålla lite läget, vad är det för något och så. Ja en förberedande utbildning utbildning som man Folk är med i Vad är det för något? Ja, just det. Så hoppar jag på det. Ja, Spännande. Ska vi konstatera då? Vet du, grattis, den 17 hade du namnsta. Nej, det vet jag. För, för Sandret, familjenamn i, i vår familj, skulle du veta. Det där är det? Ja. Mm. Så, så, men Sandra, du, du fyller 25 i år. Nej, nästa år. Nästa år. Jag har precis fyllt 24. Ja, du har precis fyllt 24. Yes. Och du, Pontus. Jag blir 21 i juni. 21? Ja, ni är ju bara, ni, ni är bara barnen som och Jan sa. Men, men, men ändå så har ni nu valt någonting som som, ja, som är en rätt spännande karriär på gott. Vi ska prata lite mer om det. Vi, vi måste digga lite musik här också. Eh, vad ska vi ta där? Nickelback Tors. Vi lirar den så tidigt imorgon. Absolut. Vi hörde det. allan med Jan Holmborg. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, nu satte ni väl ändå tekakan och kaffekoppen i halsen så här på morgon. Eller ska ni bara ha det. Det där var Nickelback med uh, vad kan den heta då? Something in your mouth. Ja, precis. <laughs> det <med> tekakan <laughs> kanske. Ni lyssnar på Fredags för alla morgontid i Talkshow här på Hits FM 97,8 som en bygg med mig Janne Holmborg mm. och uh, Sandra Berg och Pontus Unger som går den förberedande polisutbildningen på Sommerbygdens folkhögskola är här. Och jag tänkte vi skulle just det. här, Polis. Och, alltså, det finns ju laddade ord. Det finns laddade ord här i världen. Och ett av de laddade orden, det är liksom. Om man säger polis. Eh, mina kretsar när jag var grabb då sa man att polis kan jag lova. Eh, men men alltså, det, som, det betyder ju någonting. För, för som hör, om man säger till exempel. Om man säger mjölkpall. nej, ja, Det var ett dåligt exempel. Men om, om man säger mellanmjölk så kanske inte det betyder så här jättemycket. Blir, det är inte många som går igång så där stenhårt på det. Men om man säger polis så finns det folk som man, man har ju väldigt mycket oh, relationer till ordet. Positiva och negativa. Eh, så. Och, och då jag har ju, har ju då, odlar ju nu mina fördomar och så säger jag så här att, att unga människor verkar inte gilla poliser. Oh, det ju, och det, man kan bli så mycket här i världen jag hörni på att jag har lite vändrigt vad jag ska säga. Man kan bli så mycket. Man kan bli tapeterare, man kan bli skogshuggare, man kan bli hjärnkirurg, man kan bli undersköterska, man kan bli... Och oh, oh. Men ni vill bli... Utav allt det här som man kan bli, så vill ni bli poliser. Är det så? Det stämmer bra. Mm. Men, men alltså, vad, vad, är, vad är det som... Vad är det som... Vad är det som driver den till att vilja bli polis? Vad va Sandra? Va, varför? Varför? Jo, nej men, det är väl att man kan finnas där och hjälpa till i Sverige. Finnas där för människor som behöver. Okej, okay, ja. Och det låter ju jättefint. Det är inte så att man kan skapa fred i Sverige ja. och världen och alla kriminella försvinner. Men man kan alltid bidra med någonting. Ja, du, hur resonerar du då Pontus? Nej men det är lite samma som Sandra ja. Man, eller Jag har alltid varit så att Jag vill alltid kunna finnas där och hjälpa till lite grann. Och då är väl politiskt ganska bra yrke För att få föra just det Ja, förstånd jag det nej. Ja. <laughs> ja. nej men det, det är himla variationer Du sa tapetserare Och ja. stå varje dag, dag ut och dag in Och tapetsera och måla ja. och allt vad. de gör ja. Jag menar det, det händer lite mer inom polisen Ja. Det är inte samma sak dag ut och dag in när jag var jätteliten. Alltså så, så ville jag bli frälsningsarméas soldat. Och det var inte för liksom inte för att jag tyckte att själva liksom budskapet hade jag ingen åsikt om överhuvudtaget men, men däremot så tyckte jag att de var så snygga uniformer så, så, så, så, så, så det är inte det som drar liksom, de blåa uniformerna och, och, och, och, och liksom ha en bössa det kanske det var när man var liten mer ja. när man hade drömmen men nu så är det ju så mycket mer än bara det ja men är ni medvetna om att ni ger er in i kanske ett av de mest kritiserade yrkesvalen som man, som man kan ha i Sveriges samhälle idag? Mycket medveten om det. Mm. Eller hur? Jag menar, det är så kul det här för att om man pratar brandman, det är liksom, det är våra vardagshjältar. Mm. Det, det är liksom fantastiskt. Här blir det ett jäkla liv. För det var något, något år så skulle brandmännen hjälpa till att hänga upp gardiner så här för alla människor. Istället för att de skulle ramla Det blir ett jäkla liv. För det skulle inte brandmännen göra. De skulle liksom springa genom eld och, och rädda folk. Och de det är ju bråkräder, hörde jag på att säga ja. Och sen om man då tittar på poliser så, så är de ju oftast väldigt kritiserade. Eller många gånger jag ska inte säga oftast, men väldigt många gånger kritiserade. Och, och, och man, jag, jag har inte satt mig in i enskilda ärenden, men vi hade nu senast en hundförare som förmodligen kommer hon att förlora sitt arbete. Och jag kan inte bedöma det, men, men det man får är ju en en väldigt, väldigt liten bit av oss hela det händelseförloppet presenterat för sig, och så ska vi ta ställning till det då, på något sätt. Eh, hur, hur tänker ni? Alltså först, och det är ju inte så där så att. Oh, vad, vad vill jag komma någonstans? Jo, om jag ska säga så, så här. Eh, en flygvärdinna. En flygvärdinnas uppgift är ju inte liksom att gå omkring och servera drinkar och, och skita mat. Det är, utan en flygvärdinas uppgift är ju att de ska ju finnas den dag då det händer någonting på flygplanet då, då man störtar eller vad det är för något då ska de hjälpa, de är ju räddningspersonal egentligen eh, och de har ju liksom men de sitter, går inte till jobbet sådär och tänker så jag hoppas att jag får jobba idag <laughs> men det vore ju rätt läskigt om de hade den tanken när de gick till jobbet då va? Mm. men som polis så är det väl så att då, det är jag liksom vardagen att det händer dåliga saker som man måste hantera på något sätt. Hur, hur, hur, hur tänker ni runt det? Det är ju inte bara dåliga saker som händer när du jobbar som polis utan du får ju säkert även vara med om väldigt positiva saker. Eh, tyvärr så är det väldigt utsatt för polisen i media och mm. då visas oftast de negativa sakerna. Ah, okay. Och oftast inte hela historien. Nej. Precis, det är väl så att media får ju bara på en liten reda på en liten del av vad som egentligen har hänt ja. och de vill ha så många läsare som möjligt liksom och ja, rikta lite mot polisen så att, det, ja. så att det blir lite rubriker och folk ska tycka sitt mm. men det de verkar glömma om allting det är att alltså, poliser är också människor ja, och vi, vi gör ju våra misstag oh. Det säger jag inte att hon är hundföraren som höll på där. Vi lämnar det här, för ja. vi vet inte. Men, man, <laughs> men just det man kan konstatera är liksom, att man får, titta, man får se åtta sekunders eh, klipp. Liksom, Precis. Där, det där, där det. han håller i polishunden. Och det, och jag, vet, hade någon, liksom, jag är ju hund själv. Om någon håller på där med min hund så vet jag fan vad jag har gjort. Så man ska riktigt, och jag är inte ens utbildad. Mm. Nej. Det är nog väldigt svårt att sätta sig in i hennes situation som hon hade. Mm. Eh, Hunden kanske inte gjorde det som hon ville att den skulle ja. göra och hon kanske fick panik helt enkelt. Ja. Men, men trots det här, och det här är ju bara ett exempel på, och det, dör ju, det dör ju poliser i tjänsten. Mm. Alltså, det är ju ett livsfarligt jobb och skadas ännu mer. Mm. Och ändå vill ni det här? Då? Ja. <laughs> alltså man ser det inte så att eh, nu kommer jag dö i tjänst utan man ser det som att bidra till eh, samhället och, uh -huh. och kunna göra allt vad man kan för att uh -huh. minska på kriminaliteten och onsketena som händer okay. Och sen är det ju så att det är ju jättesvårt att komma in på polishögskolan eller hur? det är som att spela på bingolotto. ja, ja fast, det, fast roligare <laughs> Men, och det och, det, och det då, det då det finns på Sömonbygdnas folkhögskola så finns det ett en preparandutbildning egentligen där man där man alltså får där man blir bättre förberedd på mm. att söka in till polisiskolan och det är där ni går absolut ja, då måste vi prata lite mer om vad, vad, vad ni gör på dagarna egentligen. Men vi, ska, vi, vi, firar, vi firar Höga kusten här med Thomas Ledin nu först faktiskt. Ljuvliga minnen Ljuvliga dag Barndomens bilder Dröjer sig kvar När det mesta försvinner När år längst till år Kommer barndomens bilder Och tycker upp i som om det var igår Ja, där går vi under en sol allt alltid sker Klättrar i träden på löpsgrubbsår På brunbrända ben Där dricker vi min mors svalkande svartvinbärsat I den vackraste av somrar som någon sin har här Ljuviga minnen var dag Barnrumens bilder dröjer sig kvar Ett förlåtande skimmer När år läggs till år Här är barnrumens bilder Lite ljusare Jag tror att du förstår Ja, där träffar vi våra släktingar Vänner för förr Hör deras felbekanta skratt när de knackar på vår dörr. Där springer vi ner mot vattnet, ser vi, slänger oss in. Jag tycker ner under ytan när du simmar långt förbi. Så lycklig jag Vem vet Kanske sviker oss minnet Kanske Minns vi fel Men vad gör det Det kan jag leva med för min Egen del Ljuvliga minnen Ljuvliga dagar Barndomens bilder dröjer sig kvar Där det bästa försvinner För att du förstår Reda snällan Retsplatsen är öh, ni lyssnar på Fredagsföralland morgontid i Radio Talkshow med, med Janne Holmbom här på Hits FM 97,8. Summenbyggd och Sandra Pontus som går på den förberedande polisutbildningen på Zoomenbygdens folkhögskola gäst i, i studion. Vet ni att idag den 21 februari 1940 då bombade ryssarna Pajala. Det, det, det har man ingen aning om De, Nej, de släppte bomber över Pajala Av misstag Man flyger fel sådär. Så att det, det var en att, dålig att, dag ja, det var, Så det var ingen bra dag för Pajala Men Nej. Pajala finns ju fortfarande Har rätt bra flytar uppe nu tror jag, med, med gruvor och allt vad det kan vara för någonting och eh, Jakob Eklund en, han, den, en, han som spelar Johan Falk vet ni ja. Snuten snuten, han som bara säger fan Fan, fan, <laughs> hela tiden. Ja. Eh, Han fyller idag Så vi säger grattis Eller vi säger fan äh, Eklund grattis Okej okej, okay. okay, då, då tänkte jag så här. Eh, nu har ni bestämt er för att bli polis och så hittar ni den här som en bra preparandutbildning, en förberedande utbildning. Mm. Och så söker ni dit, och det är många som söker till den här utbildningen, vet jag. Så, så man får komma på intervju och sådana grejer också, va? och så blir man utvald. Mm. Och då tillhör man Lucky 25 eller något sånt där, vad så. <laughs> kan du inte berätta om första dagen, eller liksom när ni träffade varandra och alla klasskompisar och så på skolan? Sandra, ska du börja? Jag kan börja. Eh, första dagen så var ju väldigt lugn. Vi, eh, som vanligt, massa papper, massa information. Aha. Hjärnan kände sig ganska uppsvälld. Okay. Eh, men eh, det är lite skillnad på polisförberedande och en högskoleutbildning mm. kan man väl säga. För där har man ju oftast nollning. Eh, ja, så alltså, hade vi ju... ingen sån här introduktion? Då? Jo, alltså, vi hade ju en väldigt fin nollning men det var ju inte likadant som på högskolan. Ah, där. Man, här, det var man drar är... i sig lite vatten från Ryssland, men ah. eh, vi hade väl med att vi sprang i en så kallad djävulsbacke okay. med en fin lutning och många meter att springa på. Ah. Eh, och Sen eh, körde vi kanot, åtta kilometer och eh, träffade hundförare bland annat ah. och hade riktigt, riktigt kul. Så alltså det var liksom eh, pang på från första dagen? Liksom. Det var pang på röbetan kan man säga. Du och Pontus när du klev in i klassrummet? Där, det var Jag nervöst. Det ah. var... Eh, det var första gången för mig jag kom hemifrån liksom till något ställe som man inte, ja. som man inte kände liksom. Men eh, det var som Sandra säger, det var direkt på. Han ja. Det var inget... Han inte tänka liksom. Nej, alltså, nästan inte Nej. Utan, man körde på, träffade Simon. Han som målar här i Tranås. Ja, just det. Ja. Den han som kan plåga SKIten nu. Ja, vad kul. Ja ni, ja, ni har Simon på fyset alltså. ja, Precis. Och det, ja, så det var han som i till Jävelsbacken. Stämmer bra. Vad tänkte ni då? Ja, ah, tänkte väl inte riktigt <laughs> kanske. Va? Det finns inte så mycket energi till att tänka. Nej. Men han är ju fantastisk. är ju fantastisk på att sporra andra människor eller vad tycker ni? Ja, verkligen. Alltså okay. att, att, att liksom ta ut det sista. Har det hänt någonting med, med er fysik då? Alltså har, har, för har är ju fystesten är, är ju en viktig del också av intagningen till polishögskolan så det är verkligen eh, om man ska se från andra dagen då vi fick springa i jävelsbacken två gånger så och jämföra med hur fysiken är idag så orkade vi ju 10 till 15 gånger istället nu. Så är det alltså. Ja. Mm. Så att från att har liksom sprungit två var helt död. Mm. Så fick han i 10 nu alltså 10 15 till och med. Ja, det, är... och det det gäller nog alla. Alla ja. i klassen har kört upp i höjden. Det är ju häftigt alltså. Det är kul att se. Men, men för, för det är det är, en, det, är en, en, det, det är schemalagt. Alltså, ni har fys träningar på det är på, det är på schemat så att säga. Mm. Precis. Vi har ju två stycken fys med och i veckan. Och sen så har vi en träning med våran brandman eller en brandman på skolan. Ja, just det. Med musiklärare Magnus. Ja, Magnus, ja, just. Det. Så att, och han håller ju mer i testerna som man prövas på. I inför polishögskolan då. Ja, okej. Okay. Du, men du, Pontus, vad, vad fick ni med att göra under den här introduktionsveckan då? Oj, det var så länge sedan, men. Nej, men det var väl det. Alltså, vi. Fick ni träffa några poliser överhuvudtaget? Ja, det kom en hundförare. Okej. Okay. Först, andra eller tredje dagen där. Som, alltså, ni fick närkontakt med riktiga polisen redan från, från start? Direkt. Så att säga. Så det var, han hade med sig lite olika. Lite, lite olika droger Aha, Så vi okay. så ni testade dem Ja precis dem <laughs> uh, nej, men också, ja, Han berättade om hundföra yrket För Aha. det är många som har hund i klassen Aha, okay. Och det är väl folk som är intresserade av sånt Så att uh, Ja men det var direkt på ja, Hur skulle ni beskriva klassen då? Nej, jag skulle... <laughs> Nej, Det är en helt fantastisk klass. Vi kombinerar varandra väldigt bra ah, okay. och har bra sammanhållning. Ah. Så vi är fortfarande inne på smekmånad. tror jag. För, för, för det är folk från hela Sverige. Precis på något sätt, va? Alltså, det, jag vet, inte, det kanske är några tar oss. Inte ländas. En inte lämna en från oss, utan alla är ut, utifrån, så att säga. Det är från Skåne upp till Dalarna. ungefär. Ja, vad ja var häftigt. Ja. Vem har den roligaste dialekten i klassen. Det måste vara en skåning. Men <laughs> <laughs> det är inte jag. <laughs> ja, för här har vi ju bättre, Är det Göteborgska, eller vad kallar man din dialekt för? Kimbo. Eh, Khimbo. Det, ja, det, det är lite. Eh, chimbo. Ja. Chimbo, det låter som. <laughs> Okej. Okay, ja. ja, men det är en väldigt konstig dialekt. Ja. Fast jag drar till mig har väldigt lätt för att ta till mig olika dialekter. Ja. Så jag vet knappt vad jag har för ja, dialekt. Längre. Fast, det, man har ju den där. Och där, här känns det som att man är. Ha haik framför Ja, är ju välgländska, eller hur? Ja, ja, precis. Ja. Men, men, och sen är det poliser också som utbildar på, på, på, på utbildningen också. Det stämmer bra. Om jag säger till er ett namn som, som klingar väldigt väl, som är, det är lite mystik och framförallt tradition och respekt runt det namnet. Om jag säger mosskull vad säger ni då? Oh, vad ska man börja någonstans? Man, <laughs> Vilken han har två, två stora leander. Vilken misgubbe? Ja. Han är helt underbar. Det är inte en tråkig stund med honom, säger jag. Alltså, är det så? Han har så himla mycket att berätta och han är väldigt fyndig och påhittig. Ja. Och man vet aldrig vad som ska hända när vi ska ha moskull. Nej. Ja, vad kul. Mm. Han är ju en legend här på Höglandet uh, i, inom poliskåren. Mm. Uh, Frysboxmordet finns det något som man pratar om. Mm. Med stor respekt här i Tranos till exempel. <laughs> ja, vilket låter scary. <laughs> ja. Men uh, det är ju hantering av vapen och sådana saker. Har ni, har ni det i, också i, i utbildningen? Vi har uh, vi har haft pistolskytte okay. på pistolklubben. Ah, ligger okay, ah. någonstans här utanför från ah, Ja, ah, det är bra på <laughs> att inte se känslan av det. <laughs> här. Ah, ah. Nej, men det hade vi 5-6 veckor i höstas. Okay. Och så ska vi ha det till våren igen. Ah, okay. ah. Så det, det är riktigt roligt. Ja. Ah. Och svårt? Jag tycker det är fruktansvärt svårt. Okay, Jag ah. är inte bra på det. Vad är det som är svårt att hålla still, eller? Hålla stil träffa, träffa träffa. <laughs> hålla stil ja, träffa ja. rätt hålla still kan det man bara att det svårt. Ja okej okay, ja. Men det är riktigt kul att få chansen att träna på det. Ja. Det ja för det är väl också, det är också en sån här färdighet som man måste kunna. Ja, ja absolut. Men du har hade du haft någon nytta av ditt lerdusskytte då? Jag trodde att jag skulle ha det, men ja. eh, nej. <laughs> pistolen, är inte, pistolen är inte laddade med hager. <laughs> nej. nej, men en pistol är ju så mycket mindre än en hagerbösa. Så att, eh, det blir ju väldigt annorlunda. För en ja. pistol har du inte riktigt stöd att hålla. En bössa har du mer stöd mot axeln. Ja, just det. Jag, ja. jag är vapenvägare, så jag vet inte ens vad det, vad, vad det betyder. Men, men, men, men det jag funderar på också, det är ju. Visst, visst, visst är ni, ni figurant ibland också? Mm. Det stämmer bra. Kan du inte berätta om något sånt sån tillfälle? Absolut. Vi har inte haft så många tillfällen än. Men vi har varit figuranter för räddningstjänsten i Linköping. Där både ambulans och brandmän var. Så vi fick agera skadade i bilolyckor. Okej, okay, ja. Hur var det då, Pontus? Det var väldigt spännande. Det var, de hade... Ordnat ordentligt med så här krockade bilar som låg upp och ner och vi skulle bindas fast. Och Aha, det kom truckar och vände upp och ner på de bilarna när man satt där. Och det, var, ja, det var riktigt häftigt. Ah, ja. Det var ju lite nervöst. Alltså. Man satt där och visste inte hur man skulle reagera när de kom och frågade om man behövde hjälp. Och ah, det. Man skulle spela medvetslöst. Det, <laughs> det, <var, laughs> det, det, var, det var riktigt häftigt att vara med om. som man, man får se, liksom, så här arbetar de. och ah. de klipper tak. Och ja, ja Det var hela kebanget hela, var, var Precis. Alltså. Ja, det... men sen så har vi väl vi ska väl förhoppningsvis iväg till polisen Uppe i mm. Linköping Linköping där också okay, ja. fram om ett par veckor så att, och det är väl lite mer det vi är intresserade av egentligen ja. mm. det då, då ska ni säkert få vara demonstranter eller något sånt där det brukar det alltid eller ja. fotbollshuliganer fotbollshuligan. ja det är väl så här. ja eller ishockeyhuliganer ja, för det det <laughs> Men okej, okay, nu har vi pratat Det rätt mycket sådana äh, äh, Springa Och fys Och, och även liksom äh, vapenhantering Och, och vad mer Men äh, teorin då vad, Pluggar ni något också? Nej <laughs> Någon gång ibland kanske <laughs> Nej, men eh, det är ju väldigt mycket Teoretiskt också Det är det, okay. eh, Vi har ju polispsykologi Och sociologi eh, Vi kör även eh, Moskull, älskar ju att hålla i lagboken Så att, eh, vi kör ah, okay. ganska mycket lag ah, okay, Ja, okej Då har vi mångkultur Alltså religion och kulturer Från andra ah. samhällen som liksom, vi får lära oss om Och vad har vi mer? Lite kriminologi och lite stresshantering ah. och, mm. Ja för man kan tänka sig att en av de stora utmaningarna för en polis det är när man kommer till en situation att kunna liksom snabbt läsa av alltså, vem är tillräknelig och alltså, vad är det som händer här och vem är offer och vem är förövare. Det är kanske inte är helt lätt heller alla gånger. Liksom. Nej. Så, och vittnespsykologi och sånt det har vi. Ja, det har ni också. Vi kör ja. vi förfullt. Det har vi kört väldigt mycket nu det senaste är hur man ska alltså hur man ska agera som polis när man möter ett vittne. Ja, okay, så ja. att det blir så effektivt förhör som möjligt med vittnet. Okej. Okay. Det låter ju hur kul som helst. Ja, det är hur Va? kul som helst. <laughs> Faktiskt. Mm. Jag, blir, jag blir nästan lite sur men jag är lite för gammal för det också mm. tror jag. Man Nej, blir aldrig för gammal. Det, det finns ingen åldersgräns här inte. Äh, är det så? <laughs> och skönt att höra. Hörrni, eh, vad spännande. Vi pratar med Pontus och Sandra som eh, är studenter på den förberedande polisutbildningen här på Zomenbygdens folkhögskola. Eh, och Vi har fått en, en målande bild av vad, vad en studiedag kan innehålla. Eh, stanna kvar, vi ska prata mer med dem. Men vi behöver lite Elvis Costello tror jag vi kör. Det, Det kör vi på. Det med Jan Holmboom. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM. Hälsos ah. Costello och välkomna tillbaka till fredags för allanmorgontidig radio- och show på HITS FM 97.8, som är byggd med mig, Jan och Sandra Pontus från förberedande polisutbildningen är gäster och har varit gäster i studion. Pontus Forshaga, eh... Pappersbruk, egentligen borde du jobba på pappersbruket Du skulle inte sitta Nå, här, eller hur? Kanske eller, För det är den stora arbetsgivaren i Absolut, i... största, tror jag nog Ja, att, um, men det var inte Inte riktigt min grej, känner jag Nej. Du luktade sådär, behöver du också Nej, i Nej, inte ett ugg i Forshaga Nej, okej okay. Men uh, fyra mil därifrån i grums där det luktar det, det har man Det luktar på, där. Man liksom, <laughs> man lite på namnet på något sätt va. va? Ja. Det är ungefär det är. som vi skörblackade i in, i Norrköping <laughs> där luktar det också där. Och då är det där, då är det där då är det, antingen så är det fossil fuls, vad heter det? fan heter det? som sagt. Det där kommer jag få många som ringer Uff, ja, ja, ja, ja ja så är det ja men det är så, ja, det är klart det är men det, finns, det, finns det finns det polis i förslaga nej Det inte finns. En, enda inte ens en polisstation jag vet inte om man ja, Det måste vi ta reda på. äger rum för tillfället nej jag tror att de har lagt ner det helt och hållet faktiskt ja, okay. men de kör det systemet att Kommer en alarm så är det brandkåren som rycker ut. Ah, okay, ja, okej. Är det inbrott eller inte? Ah, okay. ah, ja, men så det är väldigt allt smarta. Alltså. De, in, de ingriper ju inte, eller så. Ah, utan nej. De kör dit, blinkar lite med ljusen och visar att här är vi. Ja, ah, det brukar räcka. Och så kommer polisen ifrån Kostar. Ja. I östra Frölunda finns det inget pappersbruk. Men däremot men. en av de här floderna som man liksom lärde sig i plugget. Är det ätran som rinner? Ätran rinner igenom. Ja, det är fint, jag tror. Nej, jättefint. Ja. går fint på alla kanot. Ja, det är klart. Ja, det, det har ni gjort nu, så nu vet du hur man gör det. Mm. det kanske kunde du, <laughs> ja. Vilken ordning är det nu med de här nu? Liksom? Ska eh, vi ta det nu? Helt osäker, men jag tror att visk, vi ska äta. Nej, vi ska. Vi ska äta, ni ska laga. laga. Eller ni ska ä... laga, vi ska äta. Ja, tack. Så där, ja. och undrar ni <laughs> hur det där är så googla på det då. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> ja. ja. Såhär, ja, så det, då, det betyder att alla ligger i Halland, va jag inte så? nu svävar på, vi är lite. jätte nu. Ute på Halsö. om de har lagt sig på ett träd tror jag nej, inte. Jag vet ah, det, ah, det är nog vår där nere ja. Men har ni till är det maj som ni tar eh, examen då? Stämmer Ja. Det ja. hur känns det är du? Ja, det är klart en bit kvar. Jag inte bara tänka riktigt på det kanske. Ja, jag bara tänka på det. Alltså ah, ja. ja, jag tycker tiden har gått fruktansvärt fort. Säger du det? Det känns som att nu har vi liksom kommit igång på allvar. Det är nu är liksom, Man ja. börjar ungefär. Mm. Men. Äh, det är tråkigt att det snart är slut. Ja. Men, vi har haft fruktansvärt kul att nå det, så att, det ja. är bara bra egentligen. Ja. Mm. Du, Sandra, vad, vad tänker man nu framåt då? För man måste ju planera. Alltså, Unga och människor idag är så välplanerade. Blir så imponerad av det. Visst är vi. Ja. Mm. Vad, vad tänker du om framtiden nu då? Ja, framtiden. Bra fråga. Ja. Det. Nej, men det är väl att försöka ta sig in på polishögskolan först och främst. Eh, men eh, nu blir det till att söka sommarjobb. och sådär. Ja, så ja, att man har det. någonting att göra ja. sommaren. Vad söker du sommarjobb då? Liksom inom, eh. in, inom polisen <laughs> eller vad det är. Men, men, men alltså, i, alltså det finns ju inom kriminalvården eller uh, väktteri eller vad det nu kan vara för någonting. Eller, uh, mm, eh, jag har sökt på kriminalvården just nu. Ja. Ja. Men det, det känns ändå som att man vill jobba mycket med människor och skaffa sig bra meriter för att kunna ta sig vidare också. Jag tycker det, alltså det har ni sagt flera gånger nu, bägge två, att, det här liksom att, att ni, anledningen till att ni vill bli poliser är det för att ni vill jobba med människor och för, och för att göra skillnad. Även mm. fast du sa att du, att du inte kan göra någonting mot freden i Sverige. <här> <här> <Älskar mig. här> Okej okay, då, är det är ja, men, men, men, men, Men och det tycker jag, det är ju så alltså det, det är där en förändring börjar. Att man tar ett personligt ansvar och säger att jag tror att jag faktiskt kan göra skillnad. Jag kan inte göra all skillnad. Jag kan göra en liten skillnad. Det finns en snabb anekdot. Står en flicka. Det strandar en massa skölpaddor. Och så står en flicka liksom och kastar tillbaka de här skölpaddorna. Och det, liksom, det kommer fler skölpaddor. Till. Och så till slut så säger flickans pappa så här: Men snälla du. Låt bli. Det gör ingen skillnad. Du hinner inte med ändå. Det gör ingen skillnad. Jo, säger flickan, för den här skölpaddan. Och så kastar hon tillbaka den. Gör det skillnad. Mm. Och det är väl där vi måste börja någonstans. Mm. Att göra skillnad. Ja, precis. Man kan ju inte räkna med att göra stordåd jämt. Med oh. ett litet ådhet. Och så är det skönt liksom att det inte var två stycken Clint Eastwood som glädde in liksom i, i sånt där. Pja-pja! Vi ska skjuta oss till frihet. Så, nej, vad skönt tyckte jag. Det känns bra. Jag, jag känner att jag bli lite trygg sådär när jag har er i studion. Vad skönt? Ja. Vi ska köra lite backträning sen efteråt skulle vi se hur, hur det funkar. Vi drar med lite till ja. sen, det är lugnt. Du Pontus, vad, vad tänker du då? Du säger att, du, att, att det har varit fantastiskt roligt det här året men hur tänker du, vad, vad ser du på framtiden? Du är väldigt, väldigt ung. Jag känner mig väldigt, väldigt ung också. Sandra och jag vi är ju mer lastgamla <laughs> men, men, men du är ju väldigt, väldigt ung. så Hur tänker du? ja Det känns som att någon har kastat ut mig i världen utan livborg ungefär. Mm. Eh, nej men Jag vet inte vad jag ska... Visst, jag ska väl också söka jobb. och vill man blir polis så är ju kriminalvården och så här lite väktaraktiga jobb. Ja. Det är väl det som gäller för att komma in snabbast möjligt. Ja. Visst, du kan ju söka andra jobb också för att komma in men ja, snabbast och enklast kommer nog in genom kriminalvården så att ja. det ska jag söka. Ja, spännande. Och visst, har ni, haft, har ni haft besök av de som har gått utbildningen tidigare? Ja. Mm. Mm. Nej, vi har snarare varit på besök hos dem. Ah, okay. eh. Ja, just det. Ja, så var det kanske. Eller vi var på polishögskolan i Växjö ja, där vi träffade Gustav som har gått på bygden tidigare. Ja, men det var väl rätt häftigt. Ja, det det var så, han blev som en raw model. Liksom. Ja, kan ja. han så kan jag. jag tänkte ni inte så? Precis. Man var ju inte lite avundsjuk på honom när han kom där i polisuniformen. Nej, man förstår det. Mm. Ja, men det är bra. Det är, det är viktigt att man har ett mål. Ja, med absolut. allt man gör Precis. Sen, och sen är det ju så också att man ska vara medveten om att alla mål når man inte heller och det händer saker under resans gång som gör att kolla det där var ju mycket ballare, mm. det är ju det som är så fränt men om man inte rör sig, då, då kommer man ju aldrig nå någonting Precis. utan det gäller att våga göra något ja? inte sitta still Andra och Pontus, stort tack för att ni tog av er tid och besökte oss i fredagsfrallan. Men nu, nu ska vi göra det viktigaste, det, det absolut viktigaste på, på hela timmen. Vi ska nämligen spela Pest eller Koblera. Det fungerar så här. Ni får det är fem omgångar. Mm. Ni tävlar mot varandra, och ni kan. Vinna en hel kasse med ära ifrån eh, Siemens boxningsgym. Oj, oj. Säga. Ja, det, så det är ingen dålig <laughs> ära. Det är klart. Ja, ja, ja. och, och lite svett sweater ibland. <laughs> på, på ja, ja. eh, och, och det funkar så. Ni får två saker att välja Och ni måste välja något av det. Man får inte säga både jockey eller antingen en eller tredje eller något sånt där va den enda gången som man fick göra det var faktiskt att jag hade en socialchef här så skulle han välja mellan kebab och pizza då sa han, kebabpizza tycker jag är, <laughs> det är det så det men så, så det, det har jag lärt mig, sådana slamkrypar finns inte längre ja. <laughs> okay. och så andra börjar, och sen turas vi om liksom. men ni ska svara bägge på, på samma sätt Är det snabbast gäller? Ja. nej nej först Morgon eller kväll? Morgon Och Pontus? Kväll Ja, då leder ju Sandra Det här är en morgontid i på Pontus <skratt> Så tänkte <skratt> du där ja, ja, 1-0 till Sandra du är ganska tävlingsinriktade så. Ja det kan ja, så du hoppa det och och sätta dig på <skratt> <skratt> ja, Okej, okay. äh, andra då. då Då börjar Pontus den här omgången Vinter eller sommar? Sommar Vinter. Ja, då står det 1-1. Jag hatar vintern. Jag ja, astur, vinter. Det är det värsta jag vet. Uff. Och nu är det vår. Det är, alltså det, eller det, ja, det är, det är stort sett vår. Snart. Ja. Snart är det vår. Eh, vad har ni i er? 1-1. <laughs> eh, ett, ett. Det är olidligt spännande som man säger det här. Eh, Band du eller handboll, Sandra? Handboll. Handboll. Ja, det får ni rätt för bägge två då. Yes. Eller fel för bägge två. Jag vet inte. Jag tyckte det var lite roligt att, att inte ta ishockey. Fattar ni? Ja, Nej, det var jättekul. Ja. ja, det får ni rätt för bägge två. Det, det är bara två omgångar och det, st och det, det står lika. Oh. Känner ni liksom svettlukten <skratt> <skratt> från kashen? Ja, ja. Eh, hund eller katt? Du är Pontus först. Ah, hund. Oh. Jag måste tyvärr svara samma hund också. Oh. Ja. Det här är den enda delen av där man kan svara precis vad som helst och ändå få rätt. Så, så då fick ni rätt <laughs> bägge två. Men det är klart att en polis har ju förmodligen större användning av en hund i tjänsten mm. än en katt. Jag vet inte sant. om det finns poliskatt, det måste vi googla på. <laughs> vi kan ju prova. Men, men däremot så kan det vara så att det kan vara kanske skönt att komma tillbaka efter ett tjänstgöringspass och ha en, en stor eh, norsk skogskast som hälsar dem såhär brr, jag tycker vi fall om dig <laughs> så, så, att, så att, ja, nej, men ni får rätt bägge två alltså, så det, det betyder alltså att det kommer att avgöras i eh, sista omgången oh. ja, brr, ni What lyssnar på fredagsfrallan vi spelar pest eller kolera med Sandra Pontus från den förberedande polisutbildningen på Zomenbygdens folkhögskola helt avgörande omgång då är det Sanna som börjar ja, det är. Eh, Ordning Eller trafik Ja ni fattar ja. Ordningspolis eller trafikpolis Det är helt avgörande mm, Det måste nog bli ordning tror jag Okej. Okay. Trafik Nej allvarligt Menar du det Pontus Helt och hållet hundra procent Helt och hundra procent så många fortkörningsböter som jag har fått så kan jag, det går bara inte alltså hur jag än gör det jag ska ärligt säga att jag tycker nog att oavsett vad man, vad man är för polis så gör man ett bra jobb men jag, jag kan leva med att vi kör lite för fort på vägen, men däremot nej, alltså jag, jag ja, det känns tufft det men grattis Sandra, du vann kanske ja Oj, oj, oj. Ja, ding, ding. Det är tungt. ja jag är tungt. förstår att det är tungt. Men men vad alltså, då? du får väl ta janet i backen där. Ja. Eller så ses vi på vägen. Tack det, Tack. Ja ja. Ja, jag vet att en trafikpolis som är lite irriterad nu. Vi ska få nämna honom. Men okej okay. Stort tack för att ni kom. Vad kul. Tack Och lycka tack till i framtiden med var, var ni än hamnar någonstans. Och jag avslutar som vanligt med ord för dagen. Och det är självaste Pippi Långstrump som har sagt det här. Alltså att Jag hoppas ni antecknar. Det här har jag aldrig provat förut. Så det klarar jag säkert. Sköt om er så hörs vi igen. Hej! Bredastalan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits, Hits, Hits FM.